dobro poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu nadamo se da ćete danas uživati u gostima koji su nam došli ovdje u naš studio naša emisija ima je jako prikladan naziv Poziv u svijetu ali danas možda ćemo biti najbliže tom samom nazivu, budući da smo emisiju osmislili tako da progovaramo o svetosti, da vam predstavimo i nekoliko jako lijepih i pozitivnih primjera iz našeg Franjevačkog svjetovnog reda ali da je općenito u ovo vrijeme korizme progovorimo o tome koliko mi autentično živimo našu svetost, kako ju prepoznati i koje su neke glavne karakteristike, pa vjerujem da će vam sve ono što ćete čuti u idućih 50-ak minuta biti izrazito korisno. S nama su u gostima Frarajko Gelemanović. Frarajko, dobrodošli. Njega ste već i prije vjerojatno slušali u programu Radio Marije, ali za sebe jako veliko životno iskustvo, magistar, provincijal, prošao je zapravo sve faze razvoja unutar prvoga reda i govorit će i o svom osobnom iskustvu pa vjerujem da će vam sve ono što ćete čuti biti poticajno. S nama je i sestra Monija Raspudić iz OFS-a Monija, dobrodošli. Hvala. A nju ste možda čitali u Bratu Franji i nekim drugim našim izdanjima, a ona će nam na jedan zaista neposredan način približiti svjetle likove koji su objeđili naš Franjevački svjetovni red i postali sluge Božje ili svec. Vidjet ćete jako puno zanimljivih primjera, odnosno čuti danas. Evo na samom početku, Frarajko, naša se zove Poziv u svijetu, pretvarati evanđelje u život, život u evanđelje. Koje bi bile glavne karakteristike te naše Franjevačke duhovnosti a ja gledamo u jednom širom okviru kršćanske duhovnosti? Kad se radi o životu kršćanina, da u njegov narav spada e, neka, da kažemo, posebnost, odnosno sekularizirani način života, a to znači okrenutost onoj riječi koju zovemo svetost. Ali kršćani imaju jedan neobičan respekt sprem svetosti, kao da ona svako mene pripada. Kao da je to neka povlastica nekoga drugoga, a osobito svetaca, el, koje mi tako često ističemo. No, takvo mišljenje crkva odbacuje. Pa kaže na drugu Vatikanskom saboru svi su kršćani pozvani na svetost. U svakom zvanju. To ćemo kasnije naglasiti. I onome nazvajmo samostanskome i onome što si ti spomenuo, dakle, u svijetu. Dakle, riječ, ova riječ, svetost, svakako se temelji na Svetom pismu. Kaže Sveti Petar, kao što je svet onaj koji vas pozva i vi budite sveti u svem življenju. Ta pisano je, budite sveti jer sam ja svet. To će naš gospodin Isus prereći. Budite savršeni kao što je savršen otac vaš nebeski. Dakle, ovdje vidimo dva izričaja za istu stvarnost. Svetost i savršenost. Jasno da svetost je nekako malo abstraktnije stvarnost, dok je ova savršenost, rekao bismo, često u upotrebi, jer se uvijek govori o nečemu što je bolje savršenije. Međutim, kada mi gledamo naš hrvatski jezik, i riječ svetost u tome našem jeziku moramo reći da se ona preuzima iz latinskoga, odnosno grškoga, odnosno hebrejskoga. Tako da svetost, recimo latinski santitas ili svet santus ili na grškom hagiotes ili hagios ili na hebrejskome kodeš svi označuju nešto sveto, nešto posebno. A ja bih ovako rekao netko koje je svet. Zato u Starnom zavetu se naglašava odmah na početku Bog je jedini svet. On je drugačiji nego li ostala bića koja postaje na ome svijetu. Pa kaže, on je velik, moćan, stražan. On se objavljuje kao čudesno dobar i vjeran. Tako sve to pismo ističe svetost i vlastitost Božja. Bog je svet a jednako tako i njegovo ime, pa i ono sve što Bog posvećuje, i ljude, i stvari, i zgrade, i sve skupaj. U Novom zavjetu upotrebljava se isto svaćanje, osobito ćemo to vidjeti u primjeru Isusovu, koji se obraća u Cinebeskoma i kaže, oče sveti. Ili, još jasnije tamo u djetinstvo evanđelja djetinstva kaže da je Isus Svet, bit će svet. Svetat Boži čak će ga i džavlitetirati tako. Dakle, on po duhu svetome posvećuje i svoje učenike. Oni koji su u bliskom odnosu sa, dakle, s Isusom, oni djelovanjem duha svetoga se posvećuju. A posvetitelj je svakako duh sveti. Zato se zaista treba, rekao bi, i boriti da uđe u naš, našu svijest da je svetost, kršćanina zapravo djela duha svetoga. Kada toga postanemo svjesni onda više ne možemo biti indiferentni. Jer ovo što ste vi rekli na početku imamo sklonost reći a to je nešto preuzvišeno, preteško odlazi od mene. Jel, dakle, nisam dostojan toga poziva. Koliko nas je zapravo onda i kroz primjer svetoga Franje ukoliko možemo vidjeti kako je on to doživljava i pretvarao u život? A ko sveto Franje nemaš ono što imaš kod neke svetaca da izričito teže za svetošću. U teoretskom smislu da on govori o svetosti. Nema toga. Ali on živi. Živi kao što Isus živi. Ako Isus bio svet, onda i onaj koji njega nasljede To ćemo i kasnije malo mm -hmm. spomenuti. No ja bi sad ovdje iz ovog našeg individualnog kršćanskog gledanja prešao na šire područje, a to je ono što mi ispovjedamo u vjerovanju. Mm -hmm. Ko je svet? Crkva je sveta. Dakle, tu svetost e, gospodin Isus po duho svetome dakle, prenosi na one koji su njegovi. Dakle, to je ta crkva koju mi zovemo Boži narod. Zato kaže jedan duhovni učitelj da je crkva tlo i okoliš svetosti. Kaže, izvorište i klijalište svetosti svih svojih članova. Dakle, jednostavno u crkvi se ta svetost biva. Ali jasno u toj crkvi su članovi, dakle te crkve sveti. Po krštenju su svi kršćani postali posvećani, jednostavno sveti. No, kada govorimo o svetosti, možemo se malo paslužiti, malo ozbiljnijom teologijom duhovnosti, pa imamo dva načina svetosti ili bolje reći, dva stupnja svetosti. To je ona takozvana ontiška, kako obično kažu teolozi, ili bivstvena svetost. Kršćenin je svet po sakramentu krštenja. Dakle, on je posvećen onog časa kada je kršten. Tada je primio, jasno ono što mi kažemo u katekizmu, posvetnu milost, pa je postao, kako to malo, naši novi duhovni E, učitelj gore kaže, postali smo bogoliki ili kristoliki. Mm -hmm. Dakle, naličiš ili na Boga, ono su na Isusa Krista. A jasno, a sve se to zbiva opet po duhu svetome. Druga, ili bolje, drugi stupanj svetosti je takozvana moralna ili čudoredna svetost. da dakle, kršćanin koji je posvećen, postao svet, mora razrastiti tu svetost. On je pozvan, dakle, da raste u svetosti, da dozrijeva u svetosti, pa i njemu zaista sveto zadaće. Tako je svetost u isto vrijeme i djelo Božje i dijelo čoveka, naš pater Duda je to ako znao, ovako lijepo reći, kaže da je svetost Božji dar i ljudski mar. To je njegov, el? Dakle, na neki način to je dijelo milost Božija, ali isto vremena i moja zauzetost. No, kršćanska svetost je prvotno milostni dar Božji ona je da kako i pozivi zadaća naša da radimo na toj svetosti da ona raste i zato će s pravom naglasiti drugi vatikanski sabor budući da je crkva sveta svi su u crkvi poznani na svetost a to znači i hijerarhija oni koji služe u crkvi i oni koji su, da tako kako bi obično kažemo lajci, danas lajkat, već ima nekako pomalo negativno značenje, ali osjećareći ljudi koji žive u svijetu evo konačno i to što smo spomenuli. Dakle, evo, u tim stvarnostima što god mi bili mi moramo jednostavno svetost usvajati i u njoj dozrijevati. A svetost je, rekli bismo stvarnost, i ona unutrašnja, dakle ona se zbiva u meni, gdje pre, stanuje predsveto trojstvo, ali vanjska, jel Isus kaže da će se po plodovima poznavati koji je njegov, jel? Dakle, mi jednostavno danas volimo reći dijelima ljubav, mm -hmm. Dakle, naglasimo, sve to se razvija u životnom prostoru krštenika. Dakle, u različitim okolnostima u kojima on živi u zajednici, u poslu, u ovom... Moment. Dakle, to je ta stvarnost gdje se jednostavno ta svetost mora događati. Dakle, ona nije neko povleš, povlašteno stanje u kojem se ti nijedje izoliran, nego ti to što jesi, to što živiš, ti živiš svetost. Zato moramo naglasiti da svetost nije bijeg od običnog života, nego se upravo u njemu razvija to znači da se po svetosti u društvu promiče, evo recimo ovako, modernije, humaniji način života. Svetost humanizira društvo. Dakle, unapređuje se čovjek osobno, ali i društvu u kojem čovjek živi. Mm -hmm. I to je ono što mi možda premalo naglašavamo, ka bi se možda taj vidik naše svetosti isticao, možda bi se nekako i lakše, da tako kažemo, mm -hmm. ta svetost usvajala. Hvala vam na ovom zaista uh, velikom, odnosno, da li ste nam jako dobar okvir da vidimo koje sve to obveze mi imamo, jer možda toga nismo često ni svjesni, ja znamo banalizirati stvari do kraja, pa reći, a ne, to će netko drugi, ili nije sad trenutak, ili pa nisam to baš ja, i zato je ova i sintagma Bonaventure, Boži dar i ljudski mar možda najprikladnija yes. za to kako, kako ostvariti svetost. Monija, vi ste proučavali životopise naših Franjevaca trećoredaca, pa vidimo i da je Sveti Franja osnovao tri reda, prvi, drugi i treći, da bi svatko ostvario svoju svetost na taj način. I unutar Franjačkog sjetljivog reda postoji bezbroj tako dobrih i lijepih primjera koji pokažu upravo što je Fra Rajko istaknuo. Oni su već tada, jedan dio ovih koje ćemo danas predstaviti, obilježili su 19. i 20. stoljeće, već tada su radili velika dijela i jako puno ima sličnosti s onim što mi danas gledamo u našem društvenom okružu. Uh, da, uh, svi su oni bili u neku ruku djeca svoga vremena. Niko od njih nije živio u nekakvoj mašti, niti je fantazirao o nekim drugim ljepšim vremenima, nekim ljepšim prostorima, nekim boljim ljudima u svojoj okolini i nekom drugačijem životnom statusu. Oni su jednostavno živjeli u realnosti i prihvatili se onih okolnosti u kojima jesu. Uh -huh. Premda su nekad za neke od njih vrlo, vrlo mučno prihvatiti tu stvarnost. Uh -huh. Ne znam, Ana Šefir o kojoj ćemo govoriti danas sa 19 godina je postala nepokretanin invalid A ona je htjela ići u misiji. I u biti bila je, morala se pomiriti s tim da nikad neće ustati i da će njena ostarjela majka voditi o njoj. I to je, kako bih rekla, to je nešto što mi je karakteristično inače za sve naše svece. Nikome od njih život nije ispao onako kako su oni to zamišljali. A oni nisu bili nekakvi frikovi kao što smo mi i danas. Oni su jednostavno ljubili Boga, imali u njega povjerenja, živjeli su to predanje svaki dan i dali se od njega voditi. I onda imamo stvari život ispao daleko čudesniji nego što su oni mogli zamisliti. Mm -hmm. Ana šefer je mogla otići u misije i napraviti čude tamo, ali eto bilo je pozvana da ostane u svom bavarskom selu i evo prije par godina je kanonizirana. Mi smo skloni često govoriti da a, su vremena danas teška a kada gledamo te primjere iz 19. i 20. stoljeća gledamo samo zdravstvene probleme s kojima su se susretali bolesti koje nisu bile izlječive a povijesni kontekst društveni zapravo je njima bilo višestruko teže nego nama a uspjevali su ostvariti tu svoju svjetlost da i ono čemu kako bih rekao prirode ljudsko je da uvijek razmišlja ono što nije riješeno a da sve što riješi mislim student svaki zna one ispite koje položaju više o njima ne misli. Samo razmišlja o onima koji još ostaju. Tako im u životu sve probleme koje su nam riješeni, kao podrazumijeva se da su rješene, a ostalo uh, nam pretvar, kao rekla, pretvara se u neku veliku muku. Uh, ovi svece o kojima je riječ, oni su imali različan stupanj um, hajmo reći, socijalne angažiranosti. Neki su cijeli život proveli nepoznati um, u svom nekakvom selu, radeći neke male sitne stvari odgajajući svoju djecu i leto trpeći na svojoj bolesničkoj postelji. Neki su se još života proslavili, ne samo u svojoj domovini, nego u cijelom svijetu, jer su osnovali nekakve udruge, organizacije koje su napravile jako puno dobro. Mislim, zaboravlja se vrlo često da, ne znam, prije sto godina institut mirovine uopće nije postoja. Ne znam, ograničeni radni dan, recimo... O, medicine, o stupnju razvoja medicine prije 100 godina. Mislim, to, to je smiješno da, kad da. pogledate. A, a oni su imali veliku ulogu u afirmaciji? Su... Da, upravo. Recimo, Frederick Ozan, kojeg ćemo spomenuti danas, on je čovjek koji je rođen 1813. Živio je samo 40 godina. A za to vrijeme je uspio napraviti doslovce čuda ne samo na, po pitanju svoje karijere, kako bismo danas rekli, jer je on doktorirao i pravo i književnost, govorio devet jezika. On je osnovao, recimo, dvije jako bitne institucije i za današnje vrijeme. To su Vinkovske konferencije i to su konferencije naše gospe, koje možda kod nas nisu poznate, ali u Francuskoj se oko njih vrti cijelokupno, ajmo reći, katoličko javno mnjenje. A ta isti e, Frederik e, Ozanam je živio, znači, samo 40 godina. U to vrijeme su u njegovoj domovini promijenilo pet različitih režima i desile se dvije revolucije koje nisu bile ni malo e, benigne. Mm. A On jednostavno e, nije zdvajao na tim što živi u tako nestabilnim i ružnim vremenima. Mja rekao radujem se što sam rođen u vremenu u kojem ću možda moći učiniti puno dobra, te stoga osjećam novi žar za posao. Da, ima još jako puno zanimljivih citata njegovih izbor. Da, ali recimo toliko... ono što je meni jako blisko. Kaže, udobnije sanjati nego raditi. Suze nas manje stoje od znoja. Znači puno je lakše uh, plakati, očajavati nego se primiti posla. To ću vam reći svaka baka, vjerojatno ako imate neku starinsku baku. Ali kaže, ali upravo se od nas znoj neumoljivo traži. Mm -hmm. Ili ono što je on isto rekao, naše je vrijeme, vrijeme sumnjene sigurnosti. Trebamo nekoga ko će nam pokazati stazu života. Samo vjera to može učiniti ili treba upoznati, kaže on u jednom isto citanju. E, da, malo je možda neobično što eto, on je žive pri, pril, rodio se otprilike od, pril, od pril, 200 godina u jednoj Francuskoj koja je u to vrijeme imala jako puno nekih previranja i krvavih previranja, ali mnoge epizode iz njegovog života su povezive sa našim društvom danas. Recimo, kad on dolazi na Sorbonu, susreće se sa velikim brojem profesora koji smijavaju vjeru. I on sa svojim prijateljima piše službene proteste svim tim profesorima koji se time bave i kaže, prvi rezultati tih napora su bili ti da su mnogi studenti vratili vjeri. Znači da su oni neki način se, uh, valjda, vjerojatno bili impresionirani tim, reći, statusom Primjerom, profesora... Mm -hmm. Možda im se to usađivalo u glavu da intelektualci ne trebaju biti vjernici i onda kad se pojavi jedna tako impresivna osoba, Oza nam je bio inače, mislim bez ikakvih problema, genije se može reći. Jedna osoba takvog jednog intelektualnog habitusa koja piše proteste profesorima, onda ih to nekakvi način opomene. A inače samo ozanam je par godina živio kod um, Andrean Pera. Oni koji se sjećaju, sjećaju osnova elektrotehnike ili fizike će se sjetiti da amper kad se piše malim slovom je mirna jedinica iza jakost električne struje. Uglavnom amper je bio jako položan čovjek i sam za nam je znao reći da mu je, da ga je krunica u amperovim rukama više ganula nego tisuću propovjedija. Usput spomenimo da je amper bio trećo redac. Da, super primjer je evo za ovaj prvi dio emisije, sada ćemo kratko predahnuti iz jedan glazbeni broj, a nakon toga se ponovno vraćamo. Poziv u svijet. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Poštovani slušatelji, slušatelje emisiju Poziv u svijetu. Danas gostuju Frarajko Glemanović i Monija Raspodić iz Franjevačkog svjetovnog reda i raspravljamo upravo o toj temi o pozivu u svijetu. Jako puno smo govorili o svetosti, dotaknuli smo si nekoliko primjera iz Franjevačkog svjetovnog reda, ali ima ovdje i možda jedno pitanje koje uvijek se postavlja kao aktualno i često smo skloni sami o tome raspravljati među sobom. Može li grešnik postati svet? Čuli smo da imamo obvezu postati sveti. Ja, sveti Fra, ovaj, Pavao na veliko konstatira da je svaki krštenik svet. I zato... On izistira da se ta svetost razvije, pa kaže, jedan, ma da to, to sročio, pa kaže: sveti ste, pa budite sveti. Međutim, kad to tako gleda, mnogi su kršćani imali tu da kažemo svijest kao što je mala Terezija, kao djevočica ili one mali. Salezijanski pitomac Domenik Savio, koji su kao djeca bi svoje ta cel. Međutim, kad se tako gleda, to više romantično, ali ja volim, ako reći, da smo ima ipak realni ljudi. A to znači, unato kasnoj milosti, kašćanin mora ponizno priznati grešnik sam. Jer svatko je od nas klon grijehu i rva se grijehu sa svojom naravi, sa svojom sposobnostima, okolinom u kojoj se on kreće. Zato s pravom kaže crkva na drugom vatikanskom saboru crkva u svom krilu obuhvaća grešnike pa je u isti način sveta i uvijek potrebita čišćenja. Ne vrši pokoru i obnovu. A to zapravo znači da kršćanska svetlost ima i pokajnički oblik. Mi zato i sa nama preporučuje da idemo na sakramenat pomirenja da nam to što je u nama grešno negdje otklonimo. Ja se volim sjetiti našeg sluge Božega Ante Antiće. Kad smo mi bili u Samoboru, a on je dolazio na odbor iz Zrbanićeve, onda je on se svaki dan ispovjedao, ponekad i dva puta. Pa smo pitali, oče, pa šta je to toliko grešno? On kaže ovako, u našoj ljudskoj grešno naravi, korijen grijeha je prisutan. To su sedam glavnih grijeha. A ja bi tio te grijehe, korijene počupati, zato se ispovijedam <laughs> na no ostav, čim mi nešto pade ne napavit. Ne, ne, ne malo taštine, malo se nerviraš na nekoga i tako dalje. To su, dakle, ti korijeni koje on tio čupati. Dakle, evo, tako bih rekao da je svetost i čupanje, čupanje, da tako kažemo. Ti korijena grešni koje su u nama. Međutim, nema sumnje da je morda svu tu našu stvarnost lakše ostvariti i živjeti ako ju povežemo još s onim drugim vidikom naše svetosti, a to je Kristovska svetost. Dakle, naš život jeste nasljedovanje. Sveti Franiju je rekao nasljedovati stope gospodina Isusa. Dakle, mi se su Isusu Kristu. A šta je kod njega najglavnije? To čak i veliki moderni teolog Hans King <laughs> priznaje pa kaže da bit Kristova života je volja Božja. Iznad svega volja Božja. Isus će reći, to je moja hrana. Dakle, on jednostavno živi. I sad ako hoćemo pravo Isusa nasljedovati, onda moramo ga baš nasljedovati uvršenju volje Božja. Ja uvijek se volim, eto, sjetiti da puno s situacija situaciju u kojoj sam živio sa Božim narodom kao svećenik onda je bilo kao malo žaljenje. Joj, pa ja ne znam što je volja Božja. A ja sam znao reći, 99% znamo što je volja Božja. ona onaj jedan što ne znamo, to će nam Bog šapriti. A to zapravo znači, ako sam ja čovjek, budi čovjek. Ako sam ja u braku, budi to što jeste. Ako sam ja fratar, budi fratar. Dakle, sve mi to znamo. Dakle, volja Božja se zna. Zato je bit svetosti što će i naš sluga Božji Vendelj voštak naglasiti, savršentva ljubavi, dakle sve radiš s ljubavlju i odgovorno obavljanje dužnosti. Dakle nema tu nekakve velike mudrosti. Dakle da to što ti jesi kao kršćanin, je, da ti u toj situaciji jednostavno živiš, da rekli smo sa živom vjerom koju ti dakle odjevlotvoreš od ljubav, kako kaže Sveti Pavao, a s druge strane mi moramo uvijek biti svjesni da Krisa nasljedovati ovaj, mal, morate malo lakše nego neke asketske učitelje koji previše naglašavaju odricanje ovo ono dok kod gospodina Isusa je jednostavno živjeti ovo pozitivno Božje, ljudsko i tako da kad se sve strane gleda onda možemo stvarno naglasiti da je ovaj, jedna bitna nakon ovoga rekli bismo duhovskog ili trojstvenog vida dakle Značajka svetosti Isusa nasljedovati. Mm -hmm. Biti evanđevski čovjek. Ona što to je Sveti Franju svatio. I bit našeg Franjevaškog života, bez obzira kojoj zajednici pripadali, je nasljedovati Isusa i živjeti po evanđelju. Niš drugo. I zato, kad bi mi sad pitali što za nas Franjevca sad znače te stvari, ništa drugo. Uzmi riječ božju, i malo ju primjenju na sebe. To je Isus. To je konkretno E, to je lakše nego li ovaj te sketske knjige u kojima, resimo, kad čitaš čovjek, prepadneš se od svega. To je neke velike pokore, odrisanje, a zapravo nije nego usvajanje pozitivnoga što nam kriz pokazuje svojim životom i svojim primjerom. Zato je naša, evo, da tako kažemo, kršćanska, a je posljedno naša franevačka, značajka, dakle, glede svetosti, je slijediti stope gospodine Isusa i živiti po evanđelju. To je najosnovnije i možda Eko bi možda čak i zanostali i lakše. Mm -hmm. Po ovim primjerima o kojima danas govorimo, vidimo zapravo da su oni to živjeli u potpunosti, bili su poslušni, bili su ucijepljeni u tijelo i uh, možda je to dovelo do plodova o kojima mi danas govorimo zapravo. Ako se vratimo samo na primjer Svete Ane Šefer za koju se kaže da je zaista proživjela teške trenutke. Pa ona je sa 19 godina na svom radnom mjestu upala u lonac u koca ubiti vrele lukšije. To je sredstvo kojim se prije pravo dok nije bilo detaženta. Je. I kolegica se nije snašla i otrčala po pomoću mjesto da je proba izvući. Rezultat je bio taj da je ona imala doslovce oguljene noge. I tu se našao... I bila je tu operacija koja je sad bila bez anestetika, mm. jer jeli, radnja se dešava 1901. Jeli? I bilo je tu savjesnih i plemenitih lječnika koji su nju uspjeli ubaciti na sveučilišnu kliniku, na koju ona inače ne bi imala pristupa bez te veze, tako da nazovemo, jer je bila siromašna obi, seljačka obitelj i 30 operacija presađivanja kože ništa nije uspjelo. Ona je ostala nepokretan invalid. I kako to nikad ne ide jel, samo od sebe, sa 19 godina. Jel? I kako obično problemi ne, nikad ne dolaze sami, ne može križevi, vole društvo. Njen brat koji je onako bio... Uh, ne sklon boga, sklon alkoholu je faktički i nasilan uh, pokaziva vrlo često da mu sestrina prisutnost u kući ide na živce tako da se majka jeli, i Jana preselila u iznajmljenu sobu u selu tada 1901. neko iznajemljuje sobu u selu jer više ne može živjeti doma, neka vrsta skandala kakon. Međutim Ani je trebalo neko vrijeme da prihvati uh, svoje stanje svoju patnju, ali počela gledati u njoj Božiju volju i svoj životni poziv. I onda je sve to skupa snosila strpljivo, bez pregovaranja i bez samosažaljenja. I ubrzo je uh, došla na glas svetosti. Ljudi su joj pisali pisma, dolazili uh, k njoj, tražili da se moli za njih, uh, tražili savjet, utjehu. A ona je, kako je ona je imala očuvane ruke, one, ona je uh, svako tako pismo odgovarala. Ona je imala potrebu ne samo da se moli za te ljude, da im na, nego da im napiše par riječi. Tako da je ostalo dvjestotinjak sačuvanih one, pisama koja otkrivaju, to nešto fascinantno, tu nekakvu potpunu poslušnost Božoj volji i radosno prihvaćanje križe. A... Uh, u tom svom životu, u iznajemljenoj sobi, gdje ona vrlo rijetko uspjevala doći do crkve jer su joj je trebali staviti na naslonjaču prenijeti. I ona imala kako imala te česte bolove, ona je patla od nesanice, ali po noći se molila sa sve te ljude koji su pisali. I e, to je prekrasno jer, kako bi rekla, u patnji smo svi vrlo skloni da postanemo jako sebični jer se koncentriramo na svoju patnju i znamo biti jako mušičavi i zahtjevni. Imamo često dojem da nas je stigla nekakva nepravda, pa se radi toga moramo svetiti na neki način svima oko sebe. Ona je to nosila strpljivo i bez pregovaranja, bez samosaželjenja i gledala što može napraviti za drugi. Znači, ne samo moliti se, kako je bila vješta s rukama, plela je, šivala, vezla, uglavnom činila je nešto za drugi. I Recimo, ono što mi je jako baš bilo dirljivo jeste da su stalno dolazila selska djeca. Ne samo zato uh, da slušaju Isus i Mariju svecima. Oni su joj se voljali povjeravati. Mm -hmm. uh, kako jedno djete uh, vidi u nekome koji je nepokretan, kopati i komunijeni nije ni mama, ni sestra osobu koja može izliti iz svoje srce. Mm. To mi je ne znam, to mi je baš bilo posebno i kako je došla na glas svetosti i bilo je tu nekakvih ciničnih ljudi koji su bili puni predrasuda. Jeli, ali um, redovno bi se dešavalo da baš ti koji su dolazili s najviše predrasuda budu najviše impresionirani njenom strpljivošću i ljubaznišću. Pozitivnim primjerom, da. Da, jer jednostavno ljudi su vrlo skloni misliti da kad se susretno s takvom nekom osobom koja je toliko ispunjena Bogom da je riječ o nekakvoj glumi jer možda postojanje takve osobe njih na neki način opominje što oni nisu takvi. Pa na neki način to nastoje uniziti ili bar poglasiti laži. A kad se susretno s jednom autentičnom poniznošću, strpljivošću, jednom širinom duše, čovjek mora priznati da tu ima nešto. Je. Koliko mu god to ne pasao da priznaje. Svi oni a, su imali svoje duhovnike koji su ih pratili na neki način, bili su ucijepljeni kao što smo rekli u tijelo i a, nisu prakticirali neku svoju samostalnu aktivnost, duhovnost, nego su zaista bili naslovljeni na crku. Pa koliko je, Fradajko, važno, pogotovo u tom a, povijesnom kontekstu, bilo imati svoga duhovnika? Pa ja se gledaj, danas evo kad ovako gledaš ovu, ovu stvarnost koju zovemo svetost, knjige se pišu. Debele knjige sveci, jel? Dakle, to ne može svatko. I onda, jasno, ljudi koji hoće biti malo zato, duhovni sveti, njim trebaju pomoćnici, jel? E sad je to pitanje ko će biti duhovnik? Jer duhovnik mora biti jedan pronisljiv čovjek, razbori čovjek koji, dakle, neće sebi resimo, da kažemo, pripisati neš, nešto zasluku, ne? što on sad kreira, stvara, nego on mora prepoznati karizmu određene osobe. On mora prepoznati što Bog toj osobi nadahnjuje. I u tome podržati. Zato pravi duhovnici koji su vodili sve te ljude, to su bile osobe koje su znale biti u pozadini ali su prepoznali karizmu Boži put i tu tom su služili. I danas recimo, kad evo moramo reći da je kriza duhovnika jel, u crkvi, a imalo bi rekao da je kriza i oni koji treba iz duhovnika, dakle jedno i drugo. Međutim, kažem, bit svega je da ti tu osobu čuješ njezin put, noživ, proživljavanje i sada polako usmjeruješ tim putem koji je krenula. Dakle, ne mojim putem. Ne mojim otkrićem, mojim spoznajom. Nego tim putem koji Bog odljeđa osobu. Zapravo, duhovnik je, kad bih ono tu, a i nije. Mm -hmm. On, dakle, mora pustiti osobu da ide svojim putem, ali ju mora po, mora ju, evo, snažiti, savjetovati da ne biš to krivo. Jel' ima kod neki ljudi nemaju dovoljno, recimo, iskustva duhovnosti i onda mogu malo, recimo, zaglibiti. Jel? I sad je tu da bude, recimo, duhovnik koji će malu korekciju napraviti. Ali, opet se vraćam, bi svega da duhovnik mora poštivati put određene osobe koja njeguje duhovni život i on je samo pomoćnik. Mm. A Bog je onaj koji nadahne, Duh Svet je onaj koji kreira I tako da, a mi smo, evo ja volim ako reći Mi smo ministranti mm -hmm. Hvala vam i na ovom dijelu Još jedan kratki glazbeni predah A nakon toga se vraćamo i u treći dio naše emisije Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svijetovnog reda. Miri i dobro poštovani slušatelji, evo nas i u trećem zadnjem dijelu današnje emisije Poziv u svijetu. U gostima su nam Frarajko Gelemanović i Monja Raspodić, a ja govorimo o brojnim svjetlim primjerima svetosti unutar Franjevačkog svjetunog reda, ali i Franjevašta općenito. U prvom dijelu smo govorili o općenito svetosti, pa smo išli na vrlo konkretne primjere, a sad kako idemo prema kraju, možda si mnogi od vas postavljaju pitane kakvi su to sve oblici i onda se tu pojavljuje dosta zanimljiv pojam obličnosti unutar obličnosti duhovnosti. Pa, Fradajko, možete li nam malo i to pojasniti? Pa, gledaj, drugi vatikanski sabor je u svome, ove, svojoj konstituciji Lumen gentium, dakle, svjetlo naroda na poseban način po sveciju svetosti. I onda govori kako se svetost u crkvi ostvari na račini načine. Dakle, ona to baš upotrebljava izraz za hrvatski mnogo oblična da kažemo, stvarnost. S druge pak strane kad gledamo dakle, tu te raste oblike, onda se baš u lumen navode takozva, recimo, tako tipologiju svetosti. Dakle od ove što bismo ju nazvali klerička, pa evo redovnička, posvećeni osoba i tako dalje, ja bih sio posebno svratiti pozornost na takozvanu laišku svetost. Dakle, to je svetost koji njeguju lajci živeći u svjetovnim uvjetima života. Dakle, u obitelji, u nekoj zajednici u poslu ovome, u firmi čak i tvojom. Ja volim čak ovako reći ovaj, nekada svojim uh, penitentima, pa im kažem reko tamo, gdje da bude malo bolje, pa i u tvojoj firmi. Mm -hmm. e, pa, ali ti pokaže koji se to vidi. Jel? Dakle, ti bi na poseban način reći kada se radi o ovoj tipologiji svetosti laičke, da na prvom mjestu crkva posveći pozornost uh, svetosti ka, koju njeguju ljudi u braku i u obitelji. Dakle ona ima posebno mjesto jer je i brak i ženidba sakrament. Dakle on svakako ima neki drugi, da tako kažem, specifikum u odnosu na ove druge svetosti. Zato je tako važno e, da evo tu svetost u obitelji i braku, evo za nju se treba itako spremiti, pripraviti i zato crkva danas je izistirana pripraviti za brak. Mm -hmm. jel? Mm -hmm. Dakle, s te strane evo, treba posvješćivati da ti naši, dakle, koji prihvaćaju život u braku, ono obitelji, da idu sa ovog vidika pozitivnog svoga poziva, jel? u tom smislu da oni evo, jedno drugom budu podrška. Mm -hmm. Međustavno, braši drugovi, a onda roditelji sa djecom, djeca sa roditeljima, pa čak i da i baka ne treba isključivati, ima krasni primjer, jel, dakle u tom smislu, dakle u tom pogledu je na prvom mjestu dakle ta da zovimo bračna ili obiteljska sveta. Drugo, što je na poseban način za, evo kad se govori o tom načinu života, da ne smijemo zanemariti, zaboraviti neoženjene neudate, ne smijemo zaboraviti osobe koje su u dovištvu, osobe koje su, recimo, poražite domovima, sami su, jel? Onda osobe koje su, ovaj, rastavljene, jel? Eee... Na marginama. Na je... pa marginama društva i tako da. Sve su to stvarnosti u kojima se evo, ovaj, ta naša svetost može ostvariti. Mm -hmm. dakle, međutim, svakako da crkva posveći veliku pozornost, o što si ti govorila, dakle, o toj bolesti koja je predivno, da kažemo, sredstvo ovaj, posvećenja. Tako dakle, da ovaj moj psiholog, ali bi on govori da je patnja jednostavno stvarnost života čovjeka i jednostavno nema života bez patnje. Drugo kaže, ljudi danas teže o zdravljenju. Ja sam kao 30 godina pokušavao biti zdrav i pomaga da budu zdravljen, nisam nikad to ostvario. Mm. Dakle, jednostavno ono će reći da je i bolest jedan način ostvarenja svetosti. Mm. Dakle, samo ga treba evo, ospisliti, ja sam uvijek u odnosu na našega gospodina Isusa. A onda bi, evo posebno naglasio, da ljudi obavljaju rašte poslove. I crkva posvećuje interesantno ovaj, veliku pozonu takozvanoj radničkoj svetosti. Dakle, kroz rad koji ja obavljam, bilo onaj domaći u obitelji, u kući, bilo ovaj u nekom uredu, bilo ovaj u firmi nekoj, ne znam, čak i nogometaši. Ima, evo, ja sam čitao i volio bi da se to dogodi, da je jedan od Mučenika u Španjolskoj, u um, građanskom ratu, da je bio jedan nogometaš igrao u Atletiku u Madridu i postao kasnije njihov sportski direktor. Hmm. Njega su ubili, baš zato što je kršćanin i sad se radi na njegovom progršćanju blaženim. Ja kad ja bi bio i pre... ja volim sport, <laughs> I volio bi da imamo evo, i takvoga sveta čovjeka. Dakle, evo, to su te stvarnosti u kojima se Ovaj, ostvaruje, dakle, kroz moj posao, koji ja zato sam ovo rekao, tamo gdje je neko u nekoj firmi napetosti, nezadovoljstvo, ogovori, kritike, sva šta tu ga ima, ja kažem, ajde ti pokaži da može drugčije. Pa, tvoja prisutnost ne ga pripomogne da malo stanu ljudi, pa možda da i ne biti. Da no. pa tako. Onda još jednu stvar kad se radi, to je rađničkoj duhovnosti, onda svakako crkva preporučuje svakako i apostolat radnika. A to znači da ja a, sam apostol u noj sredinu kojoj je sam, pa na svome radnom mjestu. Mm -hmm. Ja neću nikad zaboraviti jedne, to sam a, jednu osobu, tako, djevojka, be, došao u jednu firmu, da li je to bila nekako izdavačka djelost, ne zna šta je bilo, velika prostorija, kaže, i ona dolazi i kaže, svi murno sa svim stolom, niko s nikim ne kontaktira. Kaže, ja sam jedan mjesec izdržala on sam tijelo da otkaz dat. Onda mi kaže, jedno jutro ja se pomolim, pa kaže, gospodin, osjetilo da je pa unesi ti radost, komunikaciju u to sredinu. i dođe ona jedno jutro u, u tu sredinu i kaže, dobro jutro prijatelji moji, faljeni Isus, oni stari gledaju, tako dakle, nisu mogli do sebi, i šta se dogodilo? Jedna put komunikacija, mijenjaju se odnosi, uvažava se, dakle, Evo to, znači, hršćanin, da svojim životom, postupkom, evo čak i ovakvom šaljivom gestom, može pripomoći da se unapredi, recimo, svetost Hvala mi na ovom dijelu. Idemo sad na još jedan primjer pred sami kraj emisije. E, jedna učiteljica koja je, možemo reći, promijenila Italiju, Armida Barelli, službenica Božja, također trećoredica. Po čemu je ona znakovita? One... Uh, Armida Barelli je... Bila dijete jedne imučne građanske obitelji, rođena je 1882. A Italija je u to vrijeme bila u takvom stanju, tako da nazovemo, da prosječna građanska obitelj nije bila ni najmanje religiozna, da pačo je bila izrazito antiklerikalna. Međutim, Armida isticama okolnosti je došla u, susret, došla u dodir sa sestrama križaricama, samo zato što su one držale daleko najbolji internat, pa su joj roditelji poslali tamo jer su držale do obrazovanja, mada ne i vjere, i tamo su je te sestre poprlično dojmile i onda je ona, tu je bio biti začetak tog njenog nutarnjeg života. I kad je završila za učiteljicu, rekla je svojim jeli kolegicama, kao zapamtite svi. Ja ću biti ili časna sestra, ili majka 12 djece, ali nikad neću biti stara cura. Eh, ali kakav je bio njen život dalje? Ona se nije nalazila u tim bračnim ponudama, a u samostanju sve nije išla. Ona se dugo mučila, deseta godina, da bi shvatila da je njeno mjesto uh, djevičanstvo u svijetu, posvećeno Bogu. I uh, tu je bilo par duhovnika s kojima je, recimo, probala naći odgovor. Na to pitanje gdje je njeno mjesto. I na kraju je prionula ustaje Franjevački ideal u biti kad je upoznala a, patera Džemelija koji je nama vjerojatno poznat po tome što je klinika. klinika je, ali, a, u Rimu nosi njegovo ime ali pater Džemel je možda poznati kao osnivač katoličkog se u Milanu. Ona je bila njegova, znači, bliska suradnica još tih iz vremena dok je još tražila svoj poziv i bila mu je stvarno desna ruka u koje čemu. Između ostalog, ona je kuma samog toga, samog toga ideje da se radi o sveučilištu jer e, Patrđamil je bio malo skromnijih očekivanja. Prvo je mislio osnovati nekakav filozofski institut. Ona je, njena ideja je bila da to bude ipak sveučilište, da će privući više donatora i ona je bila kuma imenu. Jer je ona napravila neku vrstu zavjeta Ako uspiju prikupiti novce A novaca puno treba za osnivanje seučilišta Da će posvetiti seučilište Presvetom srcu Saka I novace, novac je čudesno došao I onda su neki rekli Jao, to je ime malo pre pobožnjačko Ali odgovor je bio Savršeno jasen Zar se ne kaže da je u srcu Isusovu Sve blago, mudrost i znanje uh, Drugi velik projekat Projekat, ne to da. tako Onaj je rezultat. bio rezultat u biti, um, ona je dosta toga, dosta u prihvaćanju, velja se nije osjećala kao dovoljan kapacite za neke stvari. I, um, ali uvijek bi se našao neki trenutak koji je potaknuo da prihvati nečiju i pozit da se angažira. Recimo kad je Milanski nadbiskup i kardinal, jeli Ferrari, zamislio da bi trebalo osnivati nekakav novi ženski pokret. To u biti ženski ogranak katoličke akcije. On je nju pozvao da ona to vodi, a ona se nije baš složila s time. Međutim, onda se desilo nešto što ju je predomislo. Uglavnom, u jednoj školi, srednjoj školi Milanskoj, učiteljica koja je bila atistica, ismijavao on je koje odlaze na misu. Svih 30 djevojaka koje su slušala to izmijavanje bile su vjernice i bile su redovne na misi, ali nisu imale hrabrosti usprotiviti se učiteljici. Armida Barelite, kad je to čula, nije te noći uopće mogla spavati jer se počela pitati što će biti sa sutrašnjim majkama ako se ljudi klanjaju u Bogu, znači u crkvi, a na svjetlu dana ga se odriču. I onda je prihvatila poziv jeli, kardinala Ferrarija i 1918. u biti proslavljeno službeno osnivanje ženske mladeže katoličke akcije za Milansku uh, biskupiju. To je išlo tako sjajno i tako brzo. Za nekoliko mjeseci su već okupno 5000 djevojaka kada je papa Benedikt XV direktno pozvao na razgovor i povjeruje osnivanje ženske mladeže katoličke akcije u svim talijanskim biskupijama. I negdje u predvečeru drugog svjetskog rata, znači osamnaisto od sosnova, znači za 20 godina imali su milion članica. Da, to je zaista... A, I ono što, na čemu je ona inzistirala, to mi je isto neki način aktualno. A, s jedne strane poticanje mladih žena na život po evanđelju. Znači taj nekakav osjećaj dostojanstva kćeri božijih, a s druge strane osjećaj nastojanja da žive odgovorno u svijetu. Da preuzmu te nekakve profesionalne i društvene uloge koje su dotle naravno bila većim dijelom uh, rezervirane za muškarce. Dotle. Evo. I ona je na, nažalost teško obolila 1950. godine prvi znaci progresivne paralize od koje je i umrla dvije godine kasnije. Da, da. Ali očito ćemo o svim ovim životnim iskustima još jako puno slušati, moramo puno čitati i otićemo vas zapravo sve, dragi slušatelji, da u Bratu Franji potražite ove dobre primjere o kojima Monija i piše. Ja vam se na samom kraju želim zahvaliti, Frarajku i Monija, što ste došli i što smo evo ih sad vremena pokušali progovoriti. Vidimo da je to tema koju bismo mogli danima. Ali možda evo za sam kraj da pamtimo onu izjavu Bonaventure, Dude, Boži dar, ljudski mar možda najbolji put i savršeni recept. Hvala vam još jednom što ste bili naši gosti. Hvala vam pozivu. Pozdrav i do iduće emisije. Želimo vam naravno da ovo vrijeme dobro iskoristite i da ne za svaki trenutak zapravo mislite o tome na što ste pozvani. A mi se ponovno čujemo za točno mjesec dana u emisiji Poziv u svijetu. miri dobro.